Озвучено книжкова хмаринка. Акт другий. Ззовні біля магазину завиває буря, і крізь густий сніг, що швидко летить, будівля здається примарою. Хрускіт дерева, що падає. Падає цілий ствол, трохи промахнувшись по вантажівці Гоца, але зім'явши в коржик радіатор машини Моллі і знісши кінець перил тераси. «Майку, майку, ти живий!» долинає голос Джека. І знову офіс констебля. Майк піднімається навколішки. Правою рукою він тримається за лівий біцепс і між пальцями стікає цівка крові. Джек приголомшений жахом того, що він зробив або майже зробив. Кинувши пістолет на стіл, він кидається вперед. Тим часом Майк уже став на ноги. «Пробач, Майку, белькоче Джек, я не хотів, я не...» Майк сильно відштовхує його назад. «Я кому сказав, тримайся від нього на безпечній відстані!» Але насправді Майк штовхнув його не через це. Він штовхнув Джека за те, що той вчинив як ідіот, і Джек це знає. Він стоїть між столом і камерою. Щелепа його тремтить на очах сльози. Майк відпускає руку від біцепса та оглядає пошкодження. Порвана сорочка і через дірку виступає кров. Чутно шум моторів наближається всюди хід та снігохід, тільки шкіру зачепило. каже Майк. Пощастило. Полегшені зітхання Джека. «Але візьмите на 6 дюймів ліворуч, – каже Майк, – я б зараз лежав, а він сміявся». Він повертається до клітки. На одному з лозин бліщить свіжа подряпина. Майк торкається її пальцем, і на обличчі його здивування. «А де? – починає він. – Ось, – відповідає Лінош. Він піднімає руку, стиснуту в кулак. «Майку ні! – кричить Джек». Майк не звертає уваги. Стиснена в кулак рука ліножа висить над його долонею і розкривається. Щось випадає звідти маленьке та чорне. Майк витягає руку. Джек робить крок уперед. Майк тримає цей мініатюрний предмет у пальцях. І мобом видно, що це. Це куля, яку випустив Джек. Шум моторів сильніший. «Ви її зловили? Спіймали?» Майк дивиться на Ліноже. Лінош у відповідь тільки мовчки дивиться. Ні слова не каже. Сюдохід служби острова заїжджає на паркування. За ним туди ж зарулює снігохід. Усі четверо вилазять назовні і дивляться на повалене дерево, яке розтрощило машину і терасу. «Його страховка покриє Робі?» – запитує Хеч. Робі відповідає. Ходімо, Давайте із цим закінчувати. Весь його вигляд каже. Не чіпайте мене з дрібницями». І вони піднімаються на терасу. У майка закатаний рукав і видно подряпину на біцепсі. На столі поруч із пістолетом розкрита аптечка першої допомоги. Джек накладає бинт на рану і закріплює його пластером. «Майку, ти мене заради Бога вибач!» Майк робить глибокий вдих, повільно видихає і перестає шаленіти. «Це потребує зусиль, але він справляється!» Відчиняються двері магазину, брязкає дзвіночок, що висить над ними. Чути під ніг і гомін наближення голосів. «Це хеч!» – каже Майк. «А щодо того, що цей тип тут казав!» – починає Джек і кидає шалений ненависний погляд на Ліноже який відповідає абсолютно спокійним поглядом. Майк простягає руку і зупиняє Джека. Відчиняються двері. І входить Хедж, а за ним Генрі Брайт та Кірк Фрідмен. І нарешті з'являється Роббі Білс, одночасно розлютований і переляканий. Чи не найприємніше поєднання? «Ну, так що у вас тут?» – цікавиться Роббі. «Хотів би я знати, Роббі», – відповідає Майк. «На перехресті Main Street з Атлантик виє буря». І все вище кучу гори. У вітрині міської аптеки на полотняному стенді зимові сцени. Люди на лижах, ковзанах та санчатах. Перед стендом висить на нитках величезна пляшка з вітамінами. Над нею напис «Підтримайте взимку організм нашими вітамінами НЮ». Біля стіни зліва маєтниковий годинник. На ньому 8.30. Знову чути хромкий тріск дерева, що ламається. Вікно вітрини розбиває величезна гілка – Падає стенд, Сніг вирує у розбите вікно. Будівля мерії ледве помітна крізь снігопад. У середині мерії, у кутку залу, царство дітей. Піпа Хечер, Гаррі Робішо, Хейді Сент-П'єр і Френк Брайт вже сплять. Молі сидить поруч із ліжком Ральфі, і хлопчик теж дуже сонний. «Мама, нас не здує, як солом'яний та паличковий будинок у трьох поросятах». «Ні, милий, бо місто збудовано з цегли, як у третього порося». Нехай собі буря дме і виє всю ніч, нам нічого не стане. А татові теж нічого не станеться. Нічого, дитинко, спи. Вона цілує родимку сідло феї. А він не випустить погану людину, щоб вона нас не ображала. Ні, це я тобі обіцяю. Злий крик Дона Білза. Відпусти, перестань, дай мені спокій. Молі повертається і бачить. Сандра Білз спускається по сходах, несучи в обремку кричачого і відбиваючогося Дона Білза. Вираз її обличчя каже, що таке їй звичне, може, навіть занадто звичне. Коли вона сходить зі сходів, Моллі підбігає допомогти, а дону, нарешті, вдається вирватися із хватки своєї матері. Він втомлений і злий і демонструє всі аспекти тієї поведінки, через яку наречені вирішують ніколи не заводити дітей. Допомога потрібна, запитує Моллі. Ні. Сандра стомлено посміхається він просто трохи йоржистий. «Тато мене спати вкладає, а не ти!» – волає Дон. «Дон любий. Він буцається. Звичайно, це дитяча нога та ще й у м'якій кросівці, але все одно боляче. Тато, а не ти!» На секунду на обличчі Молі встигає промайнути Огида, яку викликає у неї ця дитина. Вона простягає руки, Дон хитається, примруживши очі. «Ні, Молі!» – кричить Сандра, але Молі тільки повертає його обличчям до сходів і човгає по попі. «Давай нагору», каже Моллі зовсім медовим голосом. «Чекай там, тата». Дон Біллс, чарівний, безмежно видає непристойний звук їй в обличчя, обдавши краплинами слини, і біжить нагору. Обидві жінки дивляться йому вслід. Сандра, відчуваючи незручність за поведінку свого сина, Моллі, намагаючись взяти себе до рук. «Ми не можемо не бачити, що яка б не була вона гарна мама і вихователька, а дуже її підмивало не шлюпнути його злегка по дупі». «А врізати, що сили по морді?» «Ти мені вибач, Мол, – каже Сандра, – я думала, він уже готовий. Він, він звик, що тато йому вночі підтикає ковдру. краще побігає, – каже Моллі. Там, здається, бастр ще залишився королесити. Обігають, втомляться і десь заснуть у кутку». За розмовою вони знову доходять до дитячого куточка, понизивши голос. «Поки що він нікому не заважає, – каже Сандра. «Ні, вони сплять, як вбиті, – відповіла Моллі. І Ральфі теж спить. Моллі покриває його ковдрою і цілує біля губ. Сандра дивиться заздрісно. «Іноді мене турбує, Донні, – каже вона, – я його люблю, але іноді він мене турбує. Вони проходять через різні стадії, – Сенді, – відповідає Моллі. У Дона бувають іноді неприємні моменти, але зрештою все буде добре. Але сама вона сумнівається в цьому. Сподівається, що каже правду, але не надто в це вірить. Зовні кричить вітер». Жінки неспокійно передивляються і раптом Сандру тягне на відвертість. Я навесні кіноробі. Візьму Донні і поїду до своїх на Оленячий острів. Я ще не впевнена, що наважилася остаточно, але здається, що так. Молі дивиться на неї зі змішаним почуттям збентеження та співчуття і не знає, що сказати. Кухня мерії. Відмінно обладнане місце. Багато тут було приготовано в святкових обідів і вечерь. У кімнату входить Кет Уізерс, одягнена для виходу на двір. «Ідеш допомогти Біллі?» – запитує місіс Кінгсбері. «Так, мем. Подивися там на задній полиці, чи немає там вівсянки, і нагадай Біллі, щоб сік не забув. Я вважаю, що він не матиме проблеми з соком», – велично висловлює думку Кора. Вона не знає, що трапилося в магазині, коли там проводили ліножа, і тому гадки немає про складнощі, які виникли у Біллі та Кет. І хихикає неприємним стареньким сміхом. Ке це не розважає. Вона проходить до задніх дверей, і обличчя у них воно видно між накрученим шарфом і насунутою на брові шапкою, втомлене і нещасливе, і все таки вона має намір поговорити з біллі заради збереження їхніх стосунків, якщо це ще можливо. Зовні за будівлею мерії, замітена снігом помітна доріжка, веде до невеликої цегляної будівлі сарая комори. Двері сараю відчинені і слабке світло газових ламп падає назовні, освітлюючи широкий плоский слід, що вже замітається снігом. Усередині сараю біл сом, стеж одягнений, вантажить продукти на привезені санчата. В основному це концентрати, про які говорила Урсула. Налий води в порошок і заколочуй, відпльовуючи, але є картонні коробки з пакетами круп, кошик, яблук і кілька мішків з картоплею. Біллі долинає голос Кет. Він обертається. У дверях стоїть Кет. Біллі дивиться на неї. Їхнє дихання клубочиться в невірному світлі гасових ламп. Між ними пролягла широка протока недовіри. «Можу я з тобою поговорити?» – запитує Кет. «А чому ні?» – знизує плечима Біллі. «Біллі, я...» «Це правда те, що він сказав?» «Ось про це давай поговоримо. Ти їздила до Деррі робити аборт?» Вона нічого не каже, і цього достатньо». «Ну от і вся розмова, яка була потрібна. Я думаю, ми вже все сказали». Він демонстративно відвертається і знову нишпорить по полицях. Кет реагує зі злістю розчарування і входить у хлів, переступивши через наполовину навантажені санчата. «А ти не хочеш знати, чому?» «Деталі мені не цікаві. Ця дитина була наша, тобто я так вважав, принаймні, та вона мертва. Мабуть, це все, що я хотів би знати» кет злиться ще більше. Вона забула, що прийшла відбудовувати, а не руйнувати. Гараст. Ти мене запитав, і я тебе запитаю. Що в тебе з Дженною Фрімен? У її голосі лунає виклик. Рука Біллі завмирає над банками, що він перебирав. Це промислові розміри банки соку для кафетеріїв. На кожній написано фірма Мактраст та намальовано стигле яблуко. Під яблуком слова: "Вищий сорт, вишуканий смак". Білі, воєвничо піднявши підборіддя, повертається до кет. Якщо ти знаєш, навіщо питаєш? А щоб ти не робив із себе святошу? Так знаю, та знала. Найбільше повіє на всьому узбережжя, а ти з нею ганявся, ніби вона горить у вогні, і ти її хочеш витягти. Це було зовсім не так. Тоді як це було, розкажеш. Білі мовчить. Він тепер стоїть спиною до полиць та обличчям до Кет, але в очі їй не дивиться. «Не розумію я. Я ніколи не говорила тобі «ні», жодного разу не сказала». Ну як це стосується нашої дитини? Тієї, про яку мені сказала чужа людина, та ще перед половиною міста? А я знала, з ким ти вештаєшся, ти цього не зрозумів? І як я могла після цього вірити, що ти вчиниш правильно?» Біллі не відповідає. У нього рішуче стиснуті щелепи. «Якщо в її словах і правда, Біллі її не бачить. Швидше, що правда не хоче бачити». «Ти знаєш, як це, коли в суботу дізнаєшся, що ти вагітна, а наступної суботи твій хлопець увечері вмотує до міської соски?» «Це була моя дитина», – репетує Білі, «Ти поїхала в дері і вбила її. А вона була наполовину моя». «Ну, звичайно», – насмішливо погоджується Кет. «Коли її немає, то вона наполовину твоя». В офісі констебля біля столу зібралися п'ятеро. «Майк, Кірк, Хедж, Джек і Роббі». І Майк намагається по радіо зв'язатися з поліцією в Мачасі, але решта не може відвести очей від Ліноже. Арештований раптом сідає прямо, розширивши очі. Джек штовхає Майка ліктем, щоб звернути на це його увагу. Лінош витягає руку з пальцем, що вказує вниз. Описує пальцем півколо. У сараї Біллі повертається до полиці, знову опиняючись спиною до Кет. Рух його точно повторює те, що зробив палець Ліноже. «І що це має означати?» – запитує Біллі. «Те, що я не дура. Прийди я до тебе. Поки ти ганявся за Дженною, я знаю, що ти подумав би. Ця сучка спеціально залетіла, щоб я не змився. Я дивлюся, ти багато за мене думала. Скажи мені дякую, що я за тебе це робила. Ти сам за себе не надто довго думав. А дитина, та яку ти вбила, чи багато ти про неї думала?» Кет мовчить. Забирайся звідси, слухати тебе не можу. О, господи, гаразд, ти пес, це погано. Але ти ще й боягуса, це набагато гірше у тебе кишка тонка визнати, що тут є частина твоєї провини. Я думала, можу врятувати наші стосунки, але тепер бачу, що нічого рятувати. Виявляється, ти просто дурний шмаркяч. Вона повертається йти, і обличчя Білі спотворюється люттю. Він дивиться на полиці і бачить. На кожній банці слова «фірма Мактраст» змінилися, і тепер там фірма «Мактростина». Зріле яблуко на етикетці замінила чорна тростина із срібним набалдашником у вигляді голови вовка. І замість «вищий гатунок» – «вишуканий смак» написано «вищий гатунок» – «вишукана сука». В офісі Лінош піднімає руку і робить рух, ніби щось бере. «Що він робить?» – питає Кірк. У сараї Біллі бере з полиці одну з банок, хапаючи її як ціпок, і в цей час Кет іде до дверей, переступаючи через навантажені санчата. «У чому справа, сер?» – запитує Майку Лінож, «Що це ви робите?» Лінош його не помічає. Він повністю поглинений. Зараз він знову робить обертальний жест пальцем і потім працює пальцями як ножицями, зображуючи ходу. Кет стоїть біля дверей спиною до Біллі, коли він повертається з великою банкою яблучного соку в руках. Робить крок до неї. Майк іде до клітки, в якій Лінош підводиться на ноги і піднімає руку над головою. Долоня його зігнута, ніби він тримає в ній щось, видиме тільки йому. Кет робить крок у бурю, і Біллі заносить банку над її головою. Лінош піднімає другу руку, імітуючи хватку двох долонь на тому самому невидимому предметі. Кет зупиняється за дверима на зникаючому сліді санчат, витирає рукавичкою сльози зі щік, потім поправляє шарф. Це дає Біллі купу часу. Він з'являється в неї за спиною в дверях зі спотвореним від ненависті обличчям і піднятою над головою в обох руках банкою. Майк Залозин дивиться на заарештованого з подивом і жахом. Інші стовпились у нього за спиною. Лінош, незважаючи на них, різко опускає руки вниз. І Біллі майже це робить. Ми бачимо, як починає йти вниз важка банка соку. Точне наслідування руху рук ліножа, і раптом вона зупиняється. Вираз сліпої агресії на обличчі Біллі змінюється сум'яттям і жахом. Він тільки-но мало не проломив голову Кет. Кет нічого не помітила і не відчула. Вона рухається до мерії, опустивши голову, і буря тріпає кінці її шарфу. Лінош у клітці все ще стоїть, зігнувшись, і його щеплені руки висять нижче колін, як у людини, яка щойно завдала сильного удару важким предметом. Але він знає, що це не сталося. На обличчі його виступив біт, очі гарять шаленою люттю. «Вона має рацію, – каже Лінош. – Ти справді боягус. – Якого біса ви тут, – починає Майк. – Мовчати, – репетує Лінош. На столі вибухає гасова лампа, розбризкуючи у ламки скла. Люди при столі пригинаються. Лінош кидається по колу, дикий і злісний, ще більш схожий на тигра в клітці, і раптом кидається обличчям униз на ліжко, закривши руками голову. Він щось бурмоче. Майк присувається так близько, як дозволяють прути град, і слухає. «Задній ганок, задній ганок, біля заднього ганку!» З заднього ганку мерії ми дивимося в кухню, де нерухомо сидить кора, спостерігаючи за метушнею Джоанни та місіс Кінгсбері. До них приєдналися тепер Клара Сент-П'єр та Роберта Койн. Ці завантажують посудомийну машину. Все так мило та затишно, якби не виючий вітер і густий сніг на вулиці. Камера опускається вниз і показує ящик для молока біля сходів. І до нього до половини засипана снігом притулено тростину ліноже. Вищирюється голова вовка. Рука Кет у рукавичці опускається і торкається срібної голови. Палець пробігає по морді вовка. Кет – крупним планом. Заворожена, очі розширені. Лінош лежить на ліжку у своїй клітці, так само обхопивши голову руками і щось швидко бурмоче, іноді наспівуючи. Майк не розуміє, що відбувається, але знає, що нічого доброго. «Припиніть, же, вимагає Майк. Лінош не звертає уваги. Швидке бурмотіння прискорюється ще сильніше. У заднього ганку Мері Кет уже немає, але видно її сліди. Вона повернулася і знову пішла до сараю. І тростини теж немає. Сніг, що валить з неба, швидко замітає залишену нею в кучухурі дірку. У сараї-коморі Біллі присів біля краю повністю навантажених саней. Він закриває їх брезентом і починає прив'язувати еластичною мотузкою. З його місця двері не видно, але ми бачимо, як від дверей на нього падає тінь. І ще видно тінь тростини, що простяглася від тіні людини і злітає вгору. Цей рух зауважує і біллі, він дивиться вгору. Кет Уізерс, що перетворилася на гарпію помсти, губи її відтягнуті назад, відкривши рикаючий оскал зубів. Вона тримає тростину за кінець вовчою головою вперед. З криком вона опускає тростину вниз. Лінош тріумфально кричить у подушку руки його, як і раніше, закривають голову. Майк заткує від клітини. Всяке самовладання має свою межу. Інші четверо збилися в кубку, як вівці під градом. Усі налякані до смерті. Лінош продовжує волати. Дивлячись під кутом на хлів, ми не бачимо, що там робиться, і це, напевно, на краще. Але ми бачимо тінь кет і тінь тростини, що злітає і падає, злітає і падає. Затемнення. Кінець другого акта.